A ishja radiallahu në ha të regon se kur dërguar i Allahu të lehi selam hyri brenda në domën e saj, të ka jo gjende një grua. A i e pyeti, kuç është ajo? A ishja i tha, është filanja dhe i përmendja ti faljen e shumë që kryën të ajo grua. A i tha, eh, me mos përqim. Kryën i punët e mire që jam brenda fuqis e mundësive tuaja, pa ustur munduar, sepse, për Allahun, Allahun nuk do të heqë dorë së dhe një shpërblime dheri sa ju të lodhen i vetë. Dhe për të më të dashurat të fejës për Allahun janë ato të cilat njëri u i kryen vëzhdimisht. Trasmeton imam Buhariu Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com